Szecily Engör, Anyám ajándékai Olának és Eirinnek Minden dologból ide leng az érzés, s minden fordulatból ez. Ne feledd, olyan nap, melynek nem láttad a fényét, idővel ajándékként int neked. Rainer Maria Rilke, Kányádi Sándor fordítása Jó ideje készültem erre a napra, de inkább csak, mint egy időpontra valamikor a jövőben. 2010. november 13-a van. Szombat. A nap alacsonyan, fehér fénnyel ragyog az útmenti fák között. A fjordon fagyos pára ül, a rádió reggeli optimizmust sugárzó hangja betölti az autót. A sebességváltó melletti tartóban egy műanyag tetővel ellátott kávés áll. Felkészült vagyok, megviselt és gondterhelt Nagyjából. Mint amikor az ember megtorpan és egy aszimetrikus görcsre mered egy deszka kerítésen. Bár mozdulatlan, mégis valahol egész másot jár, és ugyanabban a pillanatban egyszerre minden megnő és eltörpül. Végighajtok a vasút is immentén és befordulok az épület mellett, amely gyermekkoromban Nielsen élelmiszerboltja volt, de évekkel ezelőtt bérlakásokat alakítottak ki benne a bevándorlók számára. Az első utcánál jobbra kanyarodok, és leparkolok a kerítés mellett. A szalmát és a rothadó tölgyfa leveleket borító dér megcsikordul a talpam alatt. Még nyoma sincs a hónak. A házhoz vezető kavicsos utat számtalan szor végigjártam már. Most arra gondolok, hogy hamarosan utoljára tehetem meg. Anyám nem sejti még, de az ő számára már el is jött az utolsó alkalom. A ház és a mohás tetőcserepekkel borított garázs között egy hatalmas konténer áll. Amikor megkopogtatom a magas fémfalakat, üreges hangot ad. Anya rozoga, piros, DBS márkájú női biciklia a ház piszkos fehér falához támasztva áll, pedig két évvel ezelőtt felhagyott a kerékpározással. A barna bevásárlókosárban, amelyet anya mindig a csomagtartóra erősített, egy kis tejkiöntőt és a napraforgós étkészlet két tányérját pillantom meg. Az étkészlet, amelynek minden darabjára nagy, sárga és világos barna napraforgót festettek, 1970 tavaszán került a házba. Egészen tavaj tavaszig minden reggelinél ezek kerültek a konyhaasztalra. Minden reggelinél és vacsoránál. 40 éven keresztül. Anya talán valami mást is meg akart mutatni a tányéroknak a régi ékehaasztalon kívül. Hat hónap telt el azóta, hogy anya mélységesen összezavarodva, beült a hugom kocsijába anélkül, hogy megkérdezte volna, hová mennek. Anne Johanna egész idő alatt fogta a kezét, amíg a kavicsas úton elindulva kigördültek a kapun, és elhajtottak az ápolási otthonhoz, ahol helyet biztosítottak anya számára. Anya kisé nyugtalan volt, de gyengét szeretettel pillantott le a karjára akasztott elegáns bőrtáskából kikandikáló kicsi vaúra. A játék kutyának csak egy szeme és lapos orra volt, a jobban pedig kötést viselt. Durva szövésű anyagból készült, a hasa világos barna volt, a füle barna és fekete szénekben pompázott. Anya három éves korában, 1938-ban kapta a kutyát. Miközben felmegyek a lépcsőn, végig simítom a feketére mázolt, kovácsolt vaskorlátot, majd előkeresem a kulcscsomómat a barna kulcs, amely a házat nyitja. 11 éves korom óta megvan, amikor anya titkárnőként kezdett dolgozni az egyik általános iskolában. 1974-ben volt, egy évvel a nők nemzetközi éve előtt, amikor beválasztották az önkormányzat vezetőtestületébe és a képviselőtestületbe. A Piros Kerékpárt is akkor vásárolta, hogy azzal járjon a munkahelyére és az önkormányzathoz, és hogy ki tudja hordani a számára fontos ügyekhez kapcsolódó szóróanyagokat, mondj nemet a kisboltok bezárására, a veszélyes forgalmú iskolai utakra, az iskolai osztályzásra, a vízerőmű építésére és az ifjúsági központ épületének lebontására. Amikor egy alkalommal elkísértem a kék, páromon, egy férfi lelassított mellettünk a kocsiával, letekerte az ablakot és kikurjantott. Maga tényleg egy vérbeli tiltakozó engörasszony? Anya nevetett, és egyik kezével elengedte a rozog a kormányt, hogy integessen. A zár mindig ugyanaz volt, ahogy az ajtón függő kis tábla is, amelyen a szüleim neve áll. 27 évvel ezelőtti vállásuk dacára még ma is egymásba fonódik a keresztnevük a rézlemezen. 1984-ben egy augusztusi reggelen Anya a rég meghalt dán-német festő Emil Noll stílusában búzavirágkékre, bézsre és zöldre festette az ajtót. Egy apró zöld festékfolt volt, azóta is ott égtelenkedik a táblán a kereszt lévő erbetűn. Rőt. Nem akarta letörölni. A házat mindig is hőnnek neveztük, mert hőn vasútállomásnál fekszik Aszkerben, Oszló külvárosában. Néha... A hatos számnak hívtuk, ám a ház papírjain szereplő Eiketun, azaz Tölgyudvar nevet, csak anya használta olykor. Megállt a telek azon sarkán, amely az erdő nevet viselte, széttárta a karját, mint Julie Andrews a muzsika hangjában, és drámai sóhaj kíséretében hangosan kimondta. tun. A három testvér közül egyikünk sem engedheti meg magának, és nem is vágyik arra, hogy átvegye a házat. Hőn állapota a feledékenység évei alatt erősen leromlott, ráférne egy alapos felújítás. Ezen kívül mindannyian a saját házunkban, lakásunkban élünk, a gyerekeink pedig nem tudnak, vagy nem akarnak elköltözni. De hogy a ház idegenek kezébe kerüljön, hogy egy idegen nyitogassa a kék ajtót, anélkül, hogy bármit is tudna oldéról, anélkül, hogy tudomása volna a titkos klubról, amelynek találkozói a szobámban lévő fülkében zajlottak, a falban láthatatlanul megbújó tapét ajtó mögött. Anélkül, hogy sejteni, az étkező padlóján égtelenkedő sötét foltok a kutyánktól, pontusztól származnak, aki öreg napjaira szélütést kapott, és azt hitte, a tolóajtó egy fa, amelyet lepisilhet. Másfelől nem volna szép gondolat, hogy a ház egy új fiatal családot hona legyen. Hogy újabb gyerekek építhessenek kis házat a fákra, hogy saját titkos klubjuk legyen. Egy emberöltővel ezelőtt, amikor beköltöztek ide, a szüleim is fiatalok voltak, és ők sem ismerték mások titkait amelyeket ugyanezek a falak őriztek. Miközben a zárban elfordítom a kulcsot, a csípőmet ösztönösen a dupla ajtó bal szárnyához nyomom, hogy a kilincsel együtt megemeljem. Kinyitom az ajtót, és azonnal megérzem a szagot. Még soha nem érzékeltem ennyire tisztán a jellegzetes és összetéveszthetetlen illatot. A szélfogóban a legerősebb. Tudom, hogy néhány másodperc múlva, miközben lehúzom a csizmám, enyhülni fog, szétoszlik, kitörlődik. És mire belépek a folyosóra, hogy a kalaptartó alatti fogassa akasszam a kabátom, teljesen eltűnik. De most, amíg becsukom magam mögött az ajtót, megpróbálom magamba szívni. Nem egyetlen szagról van szó. Nem rossz, nem is édeskés szag. Nem a száradó ruha, a szappan vagy a friss kenyér illata, hanem a gyermekkor magától értetődő szaga, amelyben az ember sosem tűnődik el, amikor hazaér az iskolából, egy buliból, egy padláson zajló pókerpartiról, vagy a garázs mögötti első csók után, a félelemé, hogy egyedül vagyok, hogy mindenki elutazott, és itt hagytak az üres házban. Egy ismerős szag, amely ebben a pillanatban talán azért tűnik különösen erősnek, mert hamarosan nem érzem többé. Anya már nem emlékszik hőre. én pedig kíméletből soha nem beszélek neki a házról, amikor meglátogatom. Valahányszor körbesétáljuk a gondozási központot, ahogy tapintatosan nevezik az intézményt, a bejárathoz érve minden alkalommal megáll és megkérdezi. Bemegyünk? Még sosem jártam itt. Azután belém Karol, és ezt mondja. Megnézzük, mi vár ránk odabent. bent. Nem gondol másra csak arra, amit lát, szagol, hall. A ház sem létezik már. Ha meglátná a kék ajtót, a fagyos földet és a jégvirágos ablakokat, nem is sejtené, hogy az élete nagy részét e falak között töltötte. Parázsvitákkal, szerelemben, kétségek közt, az ő szenvedélyes elkötelezettségével. Olykor én is eltűnök a számára. A lányaként hol felbukkanok, hol nyomom vész a tudatában. Egyre gyakrabban esik meg, hogy az égvilágon bárki lehetnék a szemében. Bemegyek és leülök a konyhában. Az asztalon ott áll anya rádiója. Odakint az ablak előtt megvillan a madáretető. A kerek falikút mellett ott sorakoznak a falon a gyerekek és az unokák fotói, rajzai, és a születésnapi kalendárium, amelyet egyszer régen én barkácsoltam furnérlemezből. A következő órában megérkezik a bátyám és a hugom, az új és régi sógornők és sógorok, a felnőtt húgok, a gyerekeim és az apjuk. És apa, 81 éves, és anya gyámja a hosszú évtizedek után, amelyekben anya egyedül akart boldogulni. Anya rég felejtette már, hogy elváltak, és apa azt mondja részéről semmi akadálya annak, hogy hetente egyszer újra a férjeként látogassa. Néhány tárgyat és bútordarabot már előre szétosztottunk. Most kérés, szükséglet és kötődés alapján halmokba rendezzük a maradékot. Az anyai nagyapám impozáns irodai székét, a fényképalbumokat, a számtalan festményt és szobrot, az ezüstneműt, a régi hanglemezeket, Pat Boonét, Catil Björn, Stard, Leaf, Patagonia című lemezének tokjában találjuk, az angol étkészletet, amelyet csak karácsonykor használtunk, a falú pálinkás poharakat, a kopott szőnyegeket, Mindazt, amit anya megőrzött, összegyűjtött, ajándékba kapott, vásárolt. Az összes tárgyat, amelynek megvan a maga neve és története. Sorsot húzunk, emlékeket idézünk fel, sírunk, takarítunk, civakodunk, nevetünk, rendszerezünk és a konténerbe dobálunk. Rengeteg holmit kidobunk. Hogyha íthatnánk már ki ezt az olvasólámpát, hiszen mindig ott állt anya karosszéke mellett ellenkezem. Vagy a könyves polcokat, amelyeken ott volt minden, amit elolvasott. Nem, ez a az ománcozott lábas nem kerülhet a szemétbe, még most is a számban érzem a sült tőkehalikra és a reszelt sárgarépa ízét. Mire a húgom minden alkalommal ezt válaszolja. Na hát, de jó, hogy meg akarod tartani, víd csak el nyugodtan, nagyszerű. Erre a részére persze nem vágyom, csak nem szeretném, ha eltűnnének. Nem akarom, hogy kikerüljenek a házból. Az egykori gyerekszobám egyik fiókjában egy kis kék erszényt találok, amelyet még egy kézi munka órán vartam. Tíz-tizenkét üveg lapul benne. Annak idején olyan ritkaságnak tartottam őket, amelyeket nem szabad elveszítenem. A kabátom zsebébe sűjeztem az erszényt. Kihúzgáljuk a fiókjait... Kipakoljuk a szekrényeket. Valaha mindennek megvolt a maga jelentése. Olyan eseményekre emlékeztették anyát, amelyeket nem ismerek. Mindennek megvolt a maga haszna. Olyan érzés, mintha mások levelezését olvasgatnám. Kihúzom az egyik konyhafiókot, kiemelek egy régi szívalakú mézes kalács kiszúrót. Egy fotót, amely anyáról és két barátnőjéről készült egy angliai utazáson. Egy apró sárga kajlókkal díszített gyufás dobozt, egy dugóhúzót, egy kulcsokkal teli kerámia tálat, amelyet valamelyik gyerek agyagozott. Egy aprócska kék orszarvú figurát. Az orszarvút megtartom, minden egyebet kidobok. Mintha egy naplólapjai tépném ki. Nem csak egyetlen életet dobunk ki, vagy osztunk szét, hanem többet. Az emeleti tárolókban bőröndökre bukkanunk, amelyek az Aftenposten 1981-es számaiba csomagolt vörös boros poharakat és egy halételekhez való étkészletet rejtenek, amelyet anya a nagynényétől kájától kapott. Találunk még néhány összetekert képet és litográfiát, valamint egy vegablakot az anyai nagyanyám gyermekkori otthonából. Felfedezünk két zászlót, amelyek hiába várták, hogy megjavítsák őket. Egy adag vasalható matricát és az összes karácsonyi abroszt, gondosan műanyag zacskókba csomagolva. Továbbá kesztyüket és sálakat, amelyek már vagy húsz éve nem szabadultak ki a molyzsákokból. Jó néhány órával később a konténer meg megtelik. Még annál is jobban. A legtetején egy törött ajtajú szekrény fekszik, anya ágya, amely senkinek sem kellett. Egy hatvanas évekbeli világos kék konyhaszék, amely a pincéből került elő. Két tekercs piros és kék linóleum az 1970-es házfelújításból. Vadonatúj parafalemezek abból az időből, amikor a konyha új padló burkolatot kapott, egy törött talicska és régi sílécek. Egy utolsó éjszakát a házban akarok tölteni. Évek óta nem aludtam már itt, hiszen csak húsz percnyi autó lakom innen. Sorra járom a szobákat az üres házban. Nem tudom, még mindig hőne, így, minden tartalom nélkül. Vajon most már könnyebb lesz idegenek kezére adni a házat? Tizenegy körül lefekszem a keskeny gyerekkori ágyamba. Az aféle bölcsességekkel ellátott képes lapokat, mint az azok az igazán szép napok, amelyek mindent a fejeteteére állítanak. Leszettem a megfakult hősöket ábrázoló plakátok, a gimnáziumi tankönyvek, a kerek, valaha hipermodernek számító Philips lemezjátszó, elcsomagolva. A naplókat és a fényképalbumot már akkor magammal vittem, amikor elköltöztem otthonról. A csupa ferde plafonon, csak a rajszögek nyoma látszik ott, ahol egykor a világos, nyárias színekben játszó Karl plakát lógott, amíg fel nem váltotta a motorkerékpáron ülő Suzy Quattro, akit emlékeim szerint egy Jézust ábrázoló kép követett, de az is lehet, hogy Csegevara volt, esetleg Pete az alias St Johnsból. A ház hideg, A szél a faszerkezetben szerkezetben nyöszörög, Olykor pattogni kezd egy cső, Ezt leszámítva Teljes a csönd, Mint karácsony éjszakáján, A szentséges éjjen. Az ég azonban Fehér, egyetlen Csillagfényesem látszik. Éjszaka aztán hatalmas mennyiségű hó esik, néhány óra alatt mindenki fehéredik. Nem bántja az ember szemét, ahogy az éles téli napsütésben szokta. Fehér, nyugodt. Sehol egy lábnyom, mint reggelente, mielőtt felkel a nap. Az ősz télbe fordult. Fázom. Ruhában aludtam, egy apjú takaróba burkolózva. Lemegyek a lépcsőn anya üres hálószobájába. A felhullámosodott világos tapétát, amelyet egy barátnőjével festettek át évekkel ezelőtt, szögek, letépet ragasztó szalagok nyomai, és az eltávolított könyvespolcok világos foltjai tarkítják. A padlón ott az egyszemélyes ágy nyoma. Akkor csiszolta fel a parkettát, amikor az apám elköltözött. A lépteim visszhangot vernek az üres helyiségben. Megállok az ablak mellett, ahol anyám áldogált minden reggel, miután elvégezte a tornagyakorlatait. Amikor beteg lett, soha nem akart beszélni róla, de bizonyára úgy vélte, hogy a lét, bármi is történt, idegen lett a számára, és hogy mindenki eltűnt körülötte, miközben valószínűleg fogalma sem volt róla, kiket is takarhatott az a mindenki. Talán azt hitte, hogy hamarosan megtudja. De aztán nem tudott meg semmit, és senki sem jött, holott ő készen állt. Nem jött senki, pedig a karóra már négy órát mutatott. Ahogy a konyhai óra is. Tudta, hogy valaki érte fog jönni négyre, mert egy papírra ezt írta, négy órakor jönnek értem, születésnap. Megkérdezni Szesziliét. Valamivel ugyan ugyanezen alapon, megkérdeztem Szesziliét, szoknyát és blúzt viselni. Szoknya és blúz. Pontosan ez volt rajta. A szép, világos barna szoknya talán még egészen új volt, és egy zöld blúz. De senki sem jött. Odakint a kertben havazott, de egyetlen autó sem gördült be a felhajtón, és senki sem csengetett. Akkor talán eszébe jutott, hogy neki kellene ott lennie valahol négy órakor. A tudat borzalommal töltötte el, mert soha nem késett sehonnan. Mintha egy rémálomba csöppent volna, és csak annyit fogott fel az egészből, hogy telefonálnia kell. Miért nem veszed fel a telefont? Itt várok rád, tíz perccel múlt négy óra. Éjszaka van, mama. Hajnali négy óra, tíz perc. Felírtam, hogy négykor értem jössz. Szoknya és blues van rajtam. És természetesen ajándékot is vettem. Már rég kész vagyok. Vasárnap, mama, most csütörtök éjszaka van. Borzasztóan sokáig hagytad, hogy kicsengjen a telefon, az egész házat felverted. Felverte az egész házat? Semmit sem hallott. Egyedül volt, még csak azt sem tudta, hol a nővére. Micsoda mindent elborító félelem lehetett. Elfordulok az ablaktól, és a pillantásom egy fiókra esik a szobasarkában. Anya íróasztalához tartozott, amely a szemétre került. A fiók tele van papírokkal. Kiveszek néhányat. Egy érettségi bizonyítvány 1952-ből és egy orvosi igazolás hátfájdalmakról. Dalok évfordulókra, konfirmációkra és esküvőkre, Valamint egy emlékkönyv 1942 és 1948 közötti évszámokkal. Ha majd egyszer megöregszel és nem kell lesz már senkinek, Őj fel a ház tetejére, legyél varjak elesége! és egy kötek szürke füzetlap egy nagy gemkapocssal összefogva. A padlóra telepszem, és átlapozom őket. Oszlopok, nevek, tárgyak. A karácsonyi ajándéklisták számozott sorrendben. A legelső lista 1963-ból származik, abban az évben születtem. Az utolsó 2003-ból. Nevek, amelyeket jól ismerek. Unokatestvéreké nagynéniké és nagybácsiké, és másoké, akikből csupán fehér kontyok, sötét ruhák és tekintélyes bajuszok homályos emléke maradt meg bennem. Hirtelen olyan emberek bukkannak előttem, akikről rég megfeledkeztem. Hansen asszony, aki a hetvenes évek elején a házunkat takarította, és megengedte, hogy segítsek neki, miközben rémtörténeteket mesélt. És a végtelenül különc fiatal szomszédok, akik fűszer és izzadság szagot árasztottak, nyáron mesztelenül járkáltak, és folyton meg akarták vitatni olvasmányélményeiket anyával. És anya barátnői, a mókás beceneveikkel. Minden oldal első oszlopában úgy 35-40 vál. Ők azok az emberek, akik karácsonyi ajándékot kaptak a szüleimtől. A következő oszlopban Elling neve szerepel a bátyámé, Azután az enyém következett, majd miután megszületett a hugom Anne Johanne, ő is kapott egy oszlopot, amelyben az áll, hogy mivel ajándékoztuk meg ezeknek a rokonoknak némeikét. A lap hátoldalán pedig az olvasható, hogy mit kaptak a szüleim és kitől. Továbbá, hogy mi, gyerekek, mit kaptunk 18 éves korunkig. Az összes karácsonyi ajándékot feljegyezte az átgondolt, megtervezett, megvásárolt, saját kezűleg készített és örökölt, valamint áhított és megkapott ajándékokat. Több ezer tétel lehet. Hosszasan tanulmányozom a lapokat. 1965-ben anya egy hímzett karácsonyi futót kapott a nagynényétől, Kajától, míg engem alig két évesen egy baba étkészlettel ajándékoztak meg. 1974-ben anyak nőtfádba kenszűk esztendő című regényét ajándékozta a nővérének, akitől Erik Dammám kezünkben a jövő című könyvét kapta. Hirtelen eszembe jut, hogyan sorakoztak a megvásárolt, megvart, kötött, festett vagy ácsolt ajándékok csomagoló papírra és kísérőkártyára várva a nappali asztalán. Emlékszem, milyen érzés volt kézbe venni őket. A sima vagy az érdes felületeket tapintani Elolvasni a könyvek fülszövegét Vagy a lemezek borítóját nézegetni Azon gondolkodom Mi különbözteti meg azokat a dolgokat Amelyeket szeretettel veszünk át Azoktól az ajándékoktól Amelyek tehernek tűnnek számunkra Egyszer egy gyönyörű üvegvázát kaptam Egy olyan embertől, akit nem kedveltem Emlékszem, milyen kellemetlenül éreztem magam amiatt, hogy most valami széppel tartozom neki. Az egy pillanatra sem jutott eszembe, hogy egyszerűen ne vegyek tudomást az ajándékról. Anya vajon úgy érezte, hogy muszáj ilyen sok ajándékot adnia, vagy csak mindenkiről gondoskodni szeretett volna? Ez a negyven füzetlap csak kevés egyforma tárgyat tartalmaz. A csomagoló papírt eltávolítva minden egyes megajándékozott tudhatta, hogy azt az ajándékot pontosan neki szánták. Egy világos, kék és fehér vonalmaradékokból kötött mellény, melyek a fia kedvenc foci csapatának, a Manchester City-nek a színei voltak. Vajon a mellény a bátyám személyes történeti narratívájának a részévé vált, vagy kidobták és elfelejtették? A listán szereplő ajándékok némelyike az anya idős rokonai után maradt családi örökség része. Mindig sok időt töltött az előkészületekkel, és soha egyetlen ajándék sem került ok nélkül későbbi tulajdonosához. Ezt azért kapod, mert szeretlek, és mert a szüleim vették Olaszországban, ahol a mézes heteiket töltötték a húszas években. Ezt azért adom neked, mert a lányom vagy, és mert a nagyanyám bátja Johannes fizette a kaliforniai aranybányákban véres veretéke árán megkeresett béréből. Mert egy csodaszép régiségboltban találtam, mert gyermekkoromban magam is olvastam, és sohasem felejtettem el. Ezt azért adom neked, mert mások irigyelni fognak érte. Ezt azért adom neked, mert én is örököltem, és nem akarom, hogy eltűnjön a családból. Ezt azért adom neked, mert én soha sem használtam. Ezt azért adom neked, mert elköltöztél otthonról, és azt mondtad, szeretnél egy ilyet. Ezt az örökséget azért adom neked, mert az anyám meghalt, és emlékszem, mennyire tetszett neked. A ház most arra borzasztóan kihűlt. A fűtés le van tekelve, odaként pedig még mindig havazik. 1977-ben új sílécet kaptam, üvegszálasat, kék és narancsárga színben. A falécek ideje lejárt. Nem hiányoznak a falécek, ahogy a nehéz sícipők sem. Miért töltöttem mégis annyira a vágyakozás? Mert olyasmiről van szó, ami nincs már? Mindarról, amit elfelejtettem. A vágyakozásnak talán nem csak az emlékekhez van köze, amelyek időről időre felbukkannak egy tárgy, egy film láttán, amelyeket egy dal vagy egy illat idéz fel. Lehet, hogy ez a sóvárgás mindig is jelen volt. Ezért ismételgette anya folyton a gyermekkori szólásokat. Ezért eszelt ki történeteket a szüleiről. Ezért jegyezte fel az összes ajándékot. Ezért nem dobott ki semmit. Vagy egyszerűen annyi a magyarázat, Hogy nem akarta két egymást követő évben Ugyanazt ajándékozni. Hogyan érjem le a vágyódást? A hőni ház utáni sóvárgást, Amely zsongott a hangoktól, Kankalin csokor után, Egy bádok pohárban a türkis színű étkező asztalán, A felhajtón heverő kerékpárok, És anya után, aki azért sóhajtozik, mert a napfény olyan gyönyörűen tükröződik a padlón. Egy olyan idő után, amelyet tegnap én magam hordtam ki a házból, a kék ajtón át. Behúzom az ajtót magam mögött és kulcsra zárom. Anya fehér egyszemélyes ágya a konténer tetején terpeszkedik. A hó kis tornyokban a felfordított lábaira telepedett. Eszembe jut, ahogy a szoba ajtajában áldogáltam, amikor rosszat ámottam. Egészen csendben, amíg anya fel nem ébredt, és ezt csuttogta. Gyere ide mellém. Akkoriban két ágy volt egymás mellé tolva, én pedig a kemény ágydeszkákon feküdtem. Akkor dobta ki apa ágyját a nyolcvanas évek elején. Kicipelte és felaprította. Vagy szétszerelte, levitte a pincébe, és az alkalomra várt, hogy újra felkerülhessen. Mennyi mindent nem tud az ember a szüleiről. Valaki egy hálót erősített a konténerre, nehogy leessen a tetejéről valami, és a szél se hordja szét a kidobált holmit. Háttal szólok a kapu felé. A vörös kavicsos utat hóborítja. Csak a kocsiban ülve veszem észre, hogy olyan, mintha valaki az imént ment volna be a házba.